Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju cijelom društvu, Sektor 3. Predstavit ćemo novo rukovodstvo Centra za mlade u Grabriku za 2011. godinu. krajem 2010. godine, grad Karolac raspisao je natječaj za odobir voditelja projekta Centra za mlade u Grabriku, obzirom da je starom vodstvo isticao mandat. Na sam badnjak, potpisan je ugovor za vođenje Centra za mlade s udrugama Carpe Diem i Poluga, koje će voditi centar tijekom 2011. godine. U današnjoj emisiji gosti su nam predstavnici novo izobranog vodstva Centra za mlade u Grabriko za 2011. Aleksandra Podrebarac i Marko Petančić iz udruge karpe Diem i domago Šavor iz udruge Mladih poluga. Dobar, Dobar večer. Dobar večer. Kao večer. što smo i najavili, predstavit ćemo rad centra koji su planovi i aktivnosti za 2011. godinu. Za početak Domagoj i Alex. U studenom izašao natječaj za vođenje centra za mlade u Grabriku, pa kako je došlo do suradnje između vaših udruga? Naše udruge su već do sad imale nekakvu suradnju na nekim projektima kao što je bila Arktika, gdje smo ono surađivali preko nekakvih tih glazbenih i izvedbenih aktivnosti. Ja sam bio nezaposlen i izašao je taj natječaj za vođenje centra u, u Grabriku i s svojim iskustvom kojim sam stekao u Centru za mlade na Gazi sam ja osobno odlučio da bi mogao tu nešto pridonijeti i promijeniti, tj. poboljšati ne, nekakve dosadnačnje aktivnosti koje su bile u centru. A nama je u stvari bilo uh, odebrit kada smo, kada smo doznali da, da se drugi dvije partnerstke organizacije više neće biti u ovom prostoru, dakle i Pickup. Nama je naravno bilo u cilju uzeti neku e, udrugu mladih, odnosno mladu osobu koja bi bila zaposlena u centru za mlade. I onda tako, ovo što je domogareko, već smo surađivali zajedno i nekako nam je to bio priroden odabir, tako kažem, da je, znači udrugu mladih pologa. Kako je tekla zajednička prijava? Ovo ništa lijepo naše smo se, e, providjeli da li imamo zajednički interes, odnosno da li, o, zajednički cilj. To se vrlo brzo ispostavilo da imamo. Sijeli smo, razgovarali, dogovorili neke stvari, napra, napravili plan rada za, za ovu godinu i eto tako one, daljni onaj dio, onaj formalni dio. Sime isto tako ispunili, prijavili se i eto prošli. Rekla si da ove dvije organizacije koje su prošli godina s vama a, vodile centar za mlade u Grabriku su izašle iz cijele priče. Pa iz kojih je razloga došlo? do promjene u Vostu centra, kako to uopće da su se te partnerske organizacije makla odavde, da su bili primorani tražiti drugog partnera. To se opet ono dogodilo nekako prirodnim putem, da tako kažem. Ni CCI ni up nisu udruge koje su na prvom mjestu imali rad s mladima, odnosno uopće nisu imali rad s mladima, a CCI je udruga koja se bavi razvojem civilnog društva, to stoji, međutim nisu im prioritet mladi, za razliku, za pikapa koji je opet ekološka udruga koja se bavila nekim drugim stvarima. Tako da su s vremenom oni shvatili da jednostavno ne, ne pripadaju ovdje, odnosno konkretno kod cci oni su se trebali širiti, u smislu trebali su još zapostiti ljudi i ovaj prostor im se pokazao kao neadekvatan, što je logično jer ovaj prostor koji je otvoren preko cijelog dana, znači nema onih nekakvih uredskih termina ovdje ako, ako se nešto događa, znači ne, ne može se ono održavati onaj uredski posao što je kod njih bio slučaj i etu, jednostavno, znači, tražili su neki drugi prostor da mogu određivati svoj posao, svoje projekte. A nama, iz druge strane, opet lahnulo jer, ponavljam, mislim da je prostor centar za mlade treba biti otvoren stalno, znači, bez nekakvih formalnih ureda i tako to. Koje razlike je donio rad sa novim partnerima? Može li se već sada vidjeti neka razlika evo, ovih prvih mjesec dana? Pa ne znam koliko se vidi na van, jer tek smo započeli, ali što se tiče znači, samog unutarnjeg nekakvog rada, komunikacije i tako dalje, puno je bolja, puno je bolja situacija. E, nadam se da to vidi i naši korisnici, ove ovaj, budući da smo, ne znam, sad malo puno onako više fleksibilni i više okrenuti njima. A naravno tek smo započeli s radom, tako da vjerujem da će se vrlo brzo i prema van vidjeti ovaj, da, da bolje funkcioniramo. Na proteklih godina je bilo primjedbi na nepostojanje internetske stranice centra, Šta ste radili po pitanju vidljivosti i promocije. Po pitanju vidljivosti i promocije smo napravili sve dosta što smo i zamislili i predvidjeli za ovih mjesec dana rada. Dakle, web stranica je tamo već sredinom siječnja bila podignuta na web, popunjena sa svim potrebnim informacijama uz to smo poradili na tim na toj virtualnoj vidljivosti. Znači izrađena je uh, mailing lista centra preko koje će slat uh, mjesečni newsletter sa svim aktivnostima u centru, pozivima, obavjestima i tak dalje. Do sada, evo, do prvog drugog je napravljena i Facebook grupa, znači da ni na socijalnim mrežama bude nekakva zastupljenost. Održali smo presicu o ovaj, predstavljanju centra uh, sredinom siječnja i koji nije vezan samo uz aktivnosti centra ali izači će taj redizajnirani infovodič koji će se distribuirati po gradu pa će također ovaj bit poboljšan izgled. Universally all my girls in Belfast, Paris, Italy, Rome, Germany, huh, London, England, America, huh, Jamaica, Africa, anywhere you all. All my girl in Dublin. Tiče samog grada, Alex, ti znaš kako je to funkcioniralo prije, odnosno od samog početka otvaranja centra. pa je se šta promijenilo i na koji način danas grad podupire centar? Uh, grad podupire centar, u, znači uh, sa poziciji proračuna uh, koji se veže na gradski program za mlade, znači na poziciji centra, centara za mlade. U toj poziciji su u stvari uključene oba centra za mlade, ovaj je ovdje, on je na Gazi. Što se primijenilo? Pa ta sredstva se mijenjaju vezano kako se mijenja proračun, odnosno koliko se predvide sredstava u proračunu. Na, na tim pozicijama pa za ovu godinu mi smo dobili 205.0 kuna, znači obe udruge za vođenje centra. Tu uključuje dakle jednu cijelu plaću, a, i dvije plaće na pola, a, znači na pola radnog vremena te hladnim pogon centra. Kad pričamo o voditeljima, dakle domogu koji ja voditelji centra za mlade, dok je Marko voditelji infocentra, koji je, znači taj dio priče iz pozicije infocentara. Uh, I to je to. Izgledali to dostatna sredstva za vođenje centra, znači govorimo o hladnom pogonu i svim aktivnostima koje planirate? Uh, ne, to financiranje od grada uh, uključuje samo, znači hladni pogon, financiranje hladnog pogona. Uh, od prvog dana kad je centar započeo s radom, nikad se iz tih sredstava nisu plaćali, nisu plaćale aktivnosti, aktivnosti su uvijek financirane iz drugih izvora, pa tako i ove godine. Što se tiče da li su dosta, pa onako, na, na, na napred tako kažem, u biti nisu jer režijski troškovi su ovdje dosta veliki. Ovaj i da bi centar mogao funkcionirati potrebno je više nego tih 13.0 mjesečno što mi u stvari dobili. Pa na koji način ne planirate pribaviti dodatna sredstva za centra i otkud se planiraju znači? pa iz drugih izvora dakle od različitih donatora. U našem projektu uglavnom financiraju Ministarstvo obitelji branitelja među i solidarnosti to smo dosta uključeni sa klubom mladih i sa programima preventivnim programima za mlade a zatim ministarstvo obrazovanja i ostali znači svi natječaji koji se raspisuju a vezani su znači za djelatnosti koje mi provodimo. Na no vi se ste planirate javljati na neke natječaje. Da, mi do sad nismo imali puno iskustva sa nazovimo tim natječajima van van grada Karluca i do osim jedne godine gdje smo surađivali sa domaćima na jednom europskom projektu, tako da mislimo se prijavljivati na sve natječaje koje, koje stignemo uz ove gradske. Imate li već odobrena neka sredstva za 2011. godinu, to jeste li ste već javili do sad na neke natječaje? A, jesmo imamo projekt Jednaki slični različit koji u prokuror provodimo dakle, ovdje kojeg je financiralo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. To je sad što, je, što, što znamo i što je odobreno. međutim, o sad je već smo krenuli sa apliciranjem na razni natječaj, tako iskreno nadam se da će vam to ovaj proći. Što će biti sa sredstvima za provođenje aktivnosti koje će se preljevati u 2012. godinu? Natječaji se raspisuju tijekom cijele godine, odobravaju se sa početkom rokova, isto tako tijekom cijele godine, često to zna biti prvi rujan, prvi 12. <laughs> Dobro, pitanje. Pa ovako, Centar za mlade je u stvari projekt, dakle, projekt grada Karlurca i on nema pravno osobnost. Dakle, i Poluga i mi, odnosno bilo koja udruga koja vodi centar, projekte dakle preko svoje udruge. Ne? A, tako da to i ako prođe, ta udruga mora to provest, ne nužno ovdje, može negdje drugdje. Međutim, i meni je to nelogično jer sve što mi radimo, radimo za ovaj prostor ovdje, za aktivnosti koje su ovdje, tako da u biti nemam odgovora na to pitanje. To sam ja i pitala u, u gradu. E, Jedinje što su mi rekli, da oni moraju kao raspisivati razpisilat natječaj zbog njihove revizije. Ono to, ne to je bilo sve. Postoji li direktna suradnja sa gradom i na koji način se s Kim točno svojim odzirom? Postoji, postoji direktna suradnja, naravno. Centar za mlade u Grbriku je projekt Grada Karlovca. Sada je to odjel za društvene djelatnosti, pod koji spadamo, kako su se odjeli spojili. Ne? I ono konkretno osoba koja je zadužena za nas, tako kažem, je Nena Pavlović, stručna za mlade. Uvjetuju li iz gradskih struktura, koje aktivnosti treba sadržati program Centra? To ovako, mi smo uvjetovani raditi programe koji su vezani za gradski program. Znači one mjere koje su progr... koji stavljeni u gradski program, dakle, mi, mi trebamo po tome raditi i to je nama jedini uvjet. Međutim, budući da i poluga i mi već to radimo, znači aktivnosti nam jesu u tom smislu, ovaj, tako da nam to nije problem. E, da, imamo sastanke i mislim da je to korisno, ovaj, čisto da, da vidimo kako stvari funkcioniraju. Moram priznati da do sada sa novom pročelnicam smo imali dva sastanka i uglavnom su nas pitali kakvi su naši planovi i ovaj, što mi planiramo ovdje raditi. E, Pravoli smo plan, su oni bili zadovoljni, tako da vjerujem opet ponavljam jer mi to i onako radimo, vezani smo samom djelatnošću za, za one e, aktivnosti u gradskom programu, tako da je to. Videli neke razlike u odnosu na e, onaj prošli, kako se to kaže, saziv. E, Rekao si da su spojeni odjeli, da se sada e, zove odjel za društvene djelatnosti Prošli godina je to bio drugi odjel. Imali smo nekih to obzirom na ta spajanja kad se traglo. Pa dobro, meni ovako, to se dogodilo da, da je novi odjel, nova pročelnica, nova postava u centru. <laughs> tako da ja to gledam ukupno, ovaj da je meni sad puno bolja situacija, puno lakša komunikacija, puno lakše vjelovanje jer jednostavno imamo nekakvu uh, imamo komunikaciju. To je recimo što je meni falilo u prošlom vođenju, da tako kažem, <laughs> u prošle godine uh, i meni se sad čini da je puno bolje. Ovo je tako da možda se jednostavno sve skupato, znači ne mogu sad od, od, od, od, ono, reći ciljano e to je zato je došla nova pročelnica ili ne znam, e to je zato jer nemajme da omagujem tu. Nego vjerujem da se se konačno stvari složila onako kako trebaju i, i da sad ćemo ono, puno bolje raditi. I'm getting stronger Stronger than before make stronger Strong the day before mm. Everybody a get it, strong the day before Let me check the way I can see where where I come from I'm so big the almighty <laughs> love strong I'm Sally, you rock away, you put a fist on I'm you put serious <laughs> some of them are revolutionary of them are some of them are taking control getting from the getting them ili da krenemo sa aktivnostima za 2011. godinu doma. Možeš ti sad iz pozicije poluge ovako, donio si sigurno neke nove ideje? Pa je, poluga će se najviše orijentirati na te računalne edukacije. Znači nešto što u dosadašnjih dvije godine nije baš bilo toliko zastupljeno. Um, to znači da ćemo voditi te neformalne edukacije vezane uz glazbu, glazbene uh, radionice, produkciju, uh, DJing, neke nekakav rad sa videom, webom, grafikom itd. Znači nekakve osnovne i napredne tečajeve uh, zapravo potrebi. To, to je taj dio koji na koji se najviše mislimo uh, orijentirati osim toga s vremena na vrijeme bi radili uh, nekakve projekcije znači da ovaj ta mlađa populacija može doći pogledat nekakve ovaj, eh, dokumentarne aktivističke ili slične filmove i manje više to to. Osim naših aktivnosti postoji još nekoliko ovaj, postojećih eh, organizacija ili inicijative, ne takvih neformalnih grupa koje, koje imaju svaki tjedan tu nekakve Svoja aktivnost to je od nekakvih e, plesova pa do e, radionica, e, igranja i tak dalje. Ti mi bih htjeli e, dovesti nove e, korisnike centra s tim da bi se najviše usmjerili na e, tu mladu populaciju e, i studente. Mi ćemo tako i tako aktivnosti uh, predstavljati u našoj emisiji tako da ono samo možemo ukratko o čemu se radi. Da mi ćemo nastaviti koji do sada, znači to su programi odnosno aktivnosti vezani za prevenciju neprimjerenih oblika ponašanja. Formiranje mladih i ova godina, budući godina volontiranja, odnosno, inventarizma, malo više ćemo staviti naglasak na, na, na tu temu. A budući da u našoj utrazi postoji grupa mladih ljudi koji već volontiraju jedne 4 godine. Ove, ove godine ćemo to samo eto malo onako, pojačiti čisto dobi deživu. Rekla se informiranje mladih, pa evo, Marko, ti si voditelj infocentra, pa možeš ono pojasniti slušateljima u čemu se to radi. Šta je to uopće informiranje, o čemu se informira moram. Pa Informiranje mladih se odnosi na gradski program djelovanja za mlade, odnosno koji se veže na nacionalni program djelovanja za mlade, u kojem je ja jasno definirano tih sedam skupine informiranja mladih. Odnosi se na obrazovanje i informatizaciju, zapošljavanje poduzetništvo, socijalnu politiku prema mladima, zdravstvenu zaštitu i reproduktivno zdravlje, akutnost udjelove mladih u društvu, kultura mladih i slobodno vrijeme, te mobilnost, informiranje i savjeta. A kako radi centar na, na koji način? Znači on se nalazi isto ovdje u prostoru centra? On se fizički nalazi ovdje. Tu u prvom dijelu centra za mlade postoji za sad četiri računala u kojima može se besplatno koristiti internet, tu je odnosno i ja pored koji mogu direktno pružiti neke konkretne informacije. Ta Infocentr tako i tako planiramo širiti dalje sa još barem 3 četiri računala izdavanje bi-weekly na news centra za mlade u Grabrivu. Oni e, odnosno to... bi bila mailing lista. To je znači mailing lista sa, sa članovima, znači koji imaju ili aktivnosti u centru ili nekakve ove ovaj, inicijative mladih i mladi kojima šaljemo redovite update o radu u centru, svim aktivnostima u centru, znači jednom mjesečno onda po, po, po potrebi nekih ćemo slati obavijesti, pozive i Znači taj tijekaj nije nekad tiskao? Da, nije, nije tiskao ino veći putem ovaj mailing listom. Da se vratimo i na ovaj naš infoletak. ste ga redizajnirali potpuno. Mislimo da, da možda nije bio konceptualno najoptimalnije rješenje. Sad smo malo napravili taj raspored drugačiji, pa mislimo da je, da je jasnije, da se neke stvari ne ponavljaju nekoliko puta. I zadovoljni smo s dizajnom, jer je dizajn puno ono svježi i ovaj malo drugačiji I Praktičnije praktični je praktični su dimenzije, pa inkogodiče se moći ono nositi, ne, čest se može preklapati, može se staviti on u JRP na Što se tiče samih informacija koje unutra donosite, isto ima neke razlike, Naj, Najveći sad pomak je što će svaki mjesec vodič izlaziti ranije. Znači bila je praksa što da bi on izlazio dosta kasnije nego što bi trebalo, mi ćemo probati već finiširati u prethodnom mjesecu sve informacije i da već oko, ne znam, 20 ili 1 dana prije kraja mjeseca da bude infovodič u tisku. To ovaj rezultira drugačijim sadržajima jer ne mogu nam sve organizacije slati i ni znati na vrijeme kakve će imati aktivnosti za sljedeći mjesec, no uveli smo te eventualno planirane aktivnosti i dosta je sad za ovo prvo izdanje informativno. Znači kakve, kakve manje više udruge ili koja mjesta postoje za mlade gdje oni mogu naći nekakve aktivnosti, kada, kojim danom se može raditi što. Za sljedeća, sljedeća izdanja, što se nadam da će kroz jedno od dva izdanja biti ovaj, dovedeno do onog što, što smo htjeli, uh, htjeli bi povećati još te, te sadržaja za mlade, informacije o izlazcima. Jedna od važnijih aktivnosti e, i koja se nalaze, dakle, i kao mjera u gradskom programu djelovanja za mlade, je Klub Mladih nezakvrljama. O tom smo isto pričali u našim emisijama proteklih godina, pa evo, imate li informacije kako je ovaj program živi obzirom da je to jedna od mjera je kao važna prepoznata na različnih grada. Pa ta mjera se trebala prošle godine odraditi, zašto nije ne znam, ali mi sad krećemo, evo, u sljedeću sredu je prvi susret i ići će svaku, svaku prvu sredu u mjesecu od 16.30 do 18.00. Dakle, susreti su zamišljeni znači, ukupno šest susreta, međutim, već je dogovoreno da se to nastavi i od devetog mjeseca u kraju godine. Ovaj, dakle, zamišljeno je, znači sad za prvi i pola godine, šest susreta koji se tiču dakle, edukacije mladih nezaposlenih, ne znam, kako napisaći životopis, kako se predstaviti poslodavcu i takve stvari koje će biti, ne znam, i u. A, kao grupni rad, međutim nakon svakakog tog sastanka moguće je dakle i individualno razgovarati sa stručnim osobama koje vode taj klub. registar ili kao kako se to kaže burzu rada neko i odno virtualno u okviru ovoga infocentra moguće Marko? Kako ja znam ne, <laughs> da, moguće da je, je napravi, se... definitivno ideja mi se čini jako dobra samo što te pogotovo virtualne baze podosta košteno onaka pitanje koliko će se to da ispelje pogotovo u ovim kriznim godinama Pokrenuta je suradnja a, u partnerstvu sa Riječkim regionalnim infocentrom Mumki Evo, kako se očituje ta suradnja? Po nacionalnom programu za mlade dakle, postoji četiri regionalne infocentra sa sjedištem u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. I naša županija spada pod riječku regiju. Kako se očituje suradnja? Pa moram reći da su oni nas našli, i da nam je predstavljen dakle, taj program regionalnog informiranja u tome, znači, provodimo, mi smo sada upravo krenuli sa, sa tim projektom informiranja mladih na području regije. Cilj nam je izraditi darde rada infocentara info i to na način, dakle, radi se baza udruga. Educirrat ćemo mladi znači, za rad s bazom udruga, još dodatna informatička edukacija. Zatim održat ćemo po gradovima i općinama okrugle stolove dakle, sa temom, odnosno poznavanje udruga mladih, odnosno predstavnika mladice predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Čisto ono radi razvoja nekakve međusektorske suradnje i da se tu vidi koje su potrebe mladih i koliko za dakle, to vlast može znači na njihove potrebe. I godišnje u stvari planirani su te županijske konferencije gdje bi se predstavilo što smo sve napravili i konačno krajem godine bi se znači, izdavala jedna stručna brošura gdje bi znači, prezentirali uh, sve ono što, što se tokom godine vidjelo da, da treba napraviti. Ok, Marko, možete malo pojasniti uh, znači... Oko, oko baze Čemu se to konkretno... Baza udruga je smišljena jako jedan web portal na kojem bi se predstavile sve udruge iz tih četiri regije, odnosno u krajnjem slučaju koje su jedno, dve, tri godine na cijelu, cijelu državu da se to digne. Predstavljale bi se sve udruge sa svojim djelatnostima, svojim članstvom, svojim ciljem, odnosno šta rade, zašto rade, gdje rade zapravo bi se dizdalo transparentno s udruge jer bi se tražilo od njih čak da tamo naveduju svoju pokretnu, nepokretnu imovinu koji ih financira, kada, koliko, sa čim, zapravo da bi se sve, s, cijelo to civilno društvo povezalo na neki način, ona, ne? da ako mene zanima ko u Karlovcu posjeduje kombi da im može posuditi ako trebam nekakvu djecu odpredati negdje na, na nekako nešto da mogu direktno imat tu osobu, odnosno, odnosno predstavnike tih udruge. Ne? Uz to sve se uh, planira jedan informativni website na kojem bi sve te udruge koje bi postale svoje novosti na svoje web stranice, s njihovih stranica bi se to povlačilo na tu jednu centralnu bazu iz koje bi svi drugi mogli povlačiti na svoje web stranice. Karol, postoji još nekoliko informativnih stranica povezanih dakle, za informacije za mlade, Nevo jedno njih i naša na da, koji se ovo se, 3. Ovo bi se odnosilo više na cijelu županiju, ne samo grad Karlovac, odnosno dotoku to nego šal. li to e, baza podataka biti nekako integrirana u ovu internetsku stranicu centra za mladu grabriku ili je planu pokretanje nekog dakle nove zasebne stranice. Ne, to je, to je nova zasebna stranica koja će vjerojatno na našu stranicu za samo vezice sa linkuje, ne neće neki search box odometati. Hoćete li surađivati sa Centrom za mlade na Gazi? Na koji način? Postoji jedna ono, zanimljiva situacija, a to je da sam uz e, pola radnog vremena ovdje u Centru za mlade u Grbriku e, i drugih pola radnog vremena u Centru na Gazi. Ne? Mislim da postoje iste djelatnosti u kojima bi mogli surađivati, čak e, e, ne vidim problema da se nekakve aktivnosti po, ponavljaju s jednog dijela grada u drugi, ne? čak i da skupa apliciramo na nekakve ovaj, natječaje u sličku. Što se konkretno radi aktivnosti na bi se tako mogla odvijati i u jednom i u drugom centru ili nekako dio u jednom dio u drugom? Ove edukacije uvijek, ili za vrijeme recimo festivala uh, bi se mogle i u jednom i u drugom centru odvijati isto vremeno nekakve aktivnosti. Na primjer, za vrijeme na naših festivala ili i zapravo sve organizacije Carpe Diem, Poluga i domaći rade na, na takvim ovaj, događanjima, pa, pa bi sigurno, sigurno postojalo nešto što bi se moglo, a isto tako i sve ove aktivnosti vezane uz gradski program. E, bi se mogle o, skupa, skupa aplicirati, znači ne nekakav veći veći projekti koji bi trebali tek izdo, izdogovarati. Ja sad nemam nekakve konkretne prijezade. Ok, a za sam kraj, na koji način vas zainteresirani mogu kontaktirati u slučaju da želi imati neke aktivnosti o Centru za mlade, ti, kao voditelj Info uh, Centra? <laughs> a, pa moram priznati da na mnoge načine. Ono, prvo, definitivno mogu doći ovdje do nas, jer smo ovdje od nekih 9 ujutro do od 10 na večer svaki dan preko tjedna, vikend ima po potrebi, preko telefona, 422347, putem naše web stranice www.czm-grabrik.hr I naravno putem mailova koji se isto vežu na taj web, imate ih i tamo, mogu i ponoviti info.czm-grabrik.hr Tu nas možete svako kontaktirati. Info ploče bi trebali do, do kraja mjeseca biti postavljene po svim srednjim školama. Info ploče sa događanjima unutar centra za mlade i ostalim informacijama za mlade. I tamo će biti navedeni svi naši kontakti. No. se sreću stvari da, da pozivamo sve koji su zainteresirani za volontiranje u Centru za mlade da nam se jave. I, eto, Puno hvala. Hvala slušatelji, ovo je bilo sve za večeras iz Centra za mlade u Grabriku. Služite nas i dalje u redovitom terminu, utorkom od 20 sati. Doslušamo. Komisija sektor 3 održava od se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.